Kapittel 33 Ved deg som herjer, uten at du selv blir herjet, og deg som handler for edersk, uten at andre har handlet for edersk mot deg. Så snart du er ferdig med å herje, skal du bli herjet. Så snart du har sluttet med å handle for edersk, skal de handle for edersk mot deg. Jehova, vis oss din gunst. Til deg har vi satt vårt håp. Bli vår arm hver morgen, ja, vår frelse i trengselstiden. Ved lyden av larm har folkeslag flyktet. Når du har rejst dig er nasjonen blitt spredt. Og deres bytte skal virkelig samles som når kakkelakene samler, som gresshoppesvermers framstorming når de stormer frem mot den. Jehova skal visselig bli opphøyd, for han bor i det høye. Han skal fylle Sion med rett og rettferdighet. O dine tiders politlighet skal vise seg å være en rikdom av frelse, visdom og kunskap, frykten for Jehova, det som er hans skatt. Se, deres helter har skreket på gaten. Fredens sendebud kommer til å gråte bittert. Landeveien er blitt lagt øde. Den som dro fram på stien er forsvunnet. Han har brutt pakten. Han har forraktet byene. Han har ikke aktet på det dødelige mennesket. Landet er blitt rammet av sorg, det har visnet bort. Libanon er blitt beskjemmet, det har smuldret bort. Saron er blitt som ørkensletten, og Barsan og Karmel rister sine blad av. Nå vil jeg reise meg, sier Jehova. Nå vil jeg opphøye mig, nå vil jeg heve meg opp. Dere unnfanger tørt krets, dere kommer til å føde hanstrå. Deres egen ånd kommer til å fortære dere som en ild, og folkeslag skal bli som når en brenner kalk. Som avhogde torner kommer de til å bli satt i brand, ja med ild. Hør, dere som er langt borte, hva jeg skal gjøre, og kjenn, dere som er nær, min styrke. I Zion er synderne blitt slått av retsel. Skjelving har grepet i frafallene. Hvem av oss kan bo noen tid ved en fortærende ild? Hvem av oss kan bo noen tid ved langvarige storbranner? Det finnes en som vandrer i vedvarende rettferdighet og taler det som er rättskaffent, som forkaster den urette vinning som oppnås ved bedrageri, som rister sin hånd fri så den ikke griper en bestikkelse, som stopper sitt øre til for ikke å høre om blodsutgytelse, og som lukker sine øyne for ikke å se det som er ondt. Det er han som skal bo på høydene, hans sikre høyde skal være vanskelig tilgjengelige, steile klipper. Hans brød skal med sikkerhet bli gitt ham. Hans vannforsyning skal være uutømmelig. En konge i sin skjønnhet skal dina øynene skue. De skal se et land langt borte. Ditt hjerte skal tale lavmelt om noe skremmende. Hvor er sekretæren? Hvor er den som betaler ut? Hvor er den som teller tårnene? Et frekt folk skal du ikke se, Ett folk med et språk som er så vanskelig å skjønne at den ikke kan lytte til det, med en stammende tunge som du ikke forstår. Se på Sion, våre festtiders by. Dine egne øyne skal se Jerusalem som et uforstyrret tilholdssted, et telt som ingen pakker sammen. Aldri skal detts teltplugger bli rykket opp, og ingen av detts reip skal bli revet over.» Men der skal majesteten, Jehova, for oss være et sted med elver, med brede kanaler. På det kommer det ingen galeiflåte, og ikke noe majestetisk skip kommer til å fare over det. For Jehova er vår dommer, Jehova er vår lovgiver, Jehova er vår konge. Han er den som skal frelse oss. Dine reip skal henge slakke. Sin mast kommer de ikke til å holde fast oppreist. De har ikke spent ut noe seil. På den tiden skal byttige overflod bli fordelt. Selv de halte skal virkelig ta mye plundringskods. Og ingen innbygger skal si «Jeg er syk». Folket som bor i landet vil ha fått sin till tilgitt.